Поволі зрізає нитки, що ведуть до кінцівок. Я усе це пережила. Найголовніша нитка, до речі, виходить із серця. І зрізати її найлегше. Адже тоді ти ще якось тримаєшся на ногах. Ніхто не помічає, що тебе вже немає. Ти говориш, смієшся, ти рухаєшся, ти вдаєш життя. Але вже нічого не пов'язує тебе з ним. Чи не так? Мабуть, що так, думала Дана. Хтось безжальний, одним легким порухом зрізав цю нитку у неї, в марини, у сотень таких, як вони. Але я не здатна витягнути себе за волосся, краще вже впасти як найнижче, туди, де буде суцільний морок. Що ти тут робиш? Вона здригнулася всім тілом. На порозі кухні стояв орест. Місячне сяйво окреслювало його постать, і він скидався на прозорого привида на хлопчика, що вийшов з небуття, в яке вона щойно намагалася його ввіпхнути. Він похитувався і у темряві здавався водоростю, тонкою та ефемерною. «Я не можу без тебе ані хвилини. Знаєш, що я надумав? Ми поїдемо звідси і почнемо іншу справу. Ти навіть не уявляєш, скільки я всього вмію. А тепер у мене є ти. Він підійшов зовсім близько». І упевненим та обережним рухом забрав з її рук лезо, так, ніби відбирав отруйну квітку: Ти більше не робитимеш дурниць. Ми обоє більше не робитимемо дурниць. Згода. Він більше не скидався ані на тінь, ані на водорость. Якимось іншим зором, ніби спостерігаючи за собою збоку, Дана побачила, ні, скоріше відчула ту єдину важливу нитку, що ще пов'язувала її з життям. Вона була, і вона виходила прямісінько з серця. Кінець озвученої книги. Читала Галина Долгозвяга. Київ, 2002 рік.